Комісію було відправлено до Острога у квітні, і Дорошенко запряг від неї копію інструкції, щоб знати, чого все-таки хочуть поляки. Інструкцію цю було видано 30 березня 1670 року. Перше, що падає у вічі, поляки у діях Дорошенка були проінформовані добре. Вони звинуватили гетьмана, що не виконує підгаєцьку транзакцію, це була правда, за те, що козаки не пустили дідичів на їхні землі, за пошуки протекції в Туреччині та Росії. Цікава ще одна деталь. Пишучи до польського короля, Дорошенко не вживав при написанні титулів польського короля титулу князівства Руського, що поляки відразу ж застерегли. Вони уперто наполягали, що з огляду на шляхецькі дідичні добра не мають дозволяти ніякого відірвання. Текст з інструкції, дивись, у самій левеличка, том 2, сторінки 123-128. Щодо унії комісари мали ухилятися і відкласти ту справу на потім, хоч у крайньому разі, згоджувалися на її знесення, як це стояло в гадських пактах, але щоб не було якоїсь шкоди унії типова казуїстика. Щодо самостійного судочинства, поляки українцям відмовляли, а хотіли, щоб було судочинство в Річі Посполитій скрізь однакове. Тобто, станове. Згоджувалися на вольності православному духовенству. Згоджувалися також дати право відкривати академії і школи, коли комісари не зможуть справити інакше. Сторінка 126. Згоджувалися, щоб козацькі вольності були непорушні, але заперечували обмеження козаків у певних воєводствах тобто державне козацьке утворення і непідлеглість козаків та українського гетьмана гетьманам коронним. Вибір гетьманства мав контролюватися королем. Заборонялося вести міжнародні стосунки, залогу з Білої церкви поляки виводити відмовлялися, та ще ставлять умову, щоб фортеці були осаджені жовнірами, сторінка 127, зокрема Канів і Корсунь. Заборонялося змагатися за об'єднання України. Що ж до Гадзицьких пактів, то в інструкції написано категорично. А що запорозьке військо в своїх суплікатах, поданих на Сеймі, елекції і коронації королівської милості і Річчі Посполитій. Вимагає, щоб гадяцькі пакти були приведені до чинності, то панове комісари доведуть певними причинами, що того бути не може, вказуючи на те, що під час війни зі шведами козакам було дозволено так багато тільки тому, щоб були вони вірні королівській милості і річчі посполитій. А вони відразу мало не в півроку їх порушили, удалися до Москви і знову піднесли, повставши з московським військом руки на пана і свою вітчизну. Потім у друге, коли чинилося чуднівське постановлення, вони самохить відсуралися тих пактів, не потребували руського князівства і домагалися на сеймі 1661 року, щоб те чуднівське постановлення було потверджене публічним правом, а потім супроти тієї чуднівської згоди вчинили переступ, а у підгаєцьких пактах про те не було жодної згадки сторінка 128. Одне слово поляки казали: дбайте про свої вольності, а не про свою державу. Перше, що упадає в ічі при порівнянні цих документів, це те, що поляки пропонують правобережним козакам ті умови, на яких згодилися жити під російським царем лівобережні козаки і не більше. Активно протестуючи і поборюючи проти всього, що дало б змогу встановити козацьку державу з усіма її атрибутами. Це в корені суперечило політичній програмі Петра Дорошенка, і переговори з поляками ставали безвиглядні. Тоді польські політики роблять хід конем. Вони визнають законним гетьманом правобережжя не Дорошенка – а Ханенка. і пропонують йому послати в Острог для переговорів своїх посланців, а Дорошенкових відтак уневажати. Ханенко радо на те схиляється і посилає послів до короля. Тих послів відсилає до Острога на комісію. Польські комісарі і Ханенкові посли відразу знайшли спільну мову і 2 вересня 1670 року Острозьку комісію було фактично завершено. Дорошенкові ж посли, дочекавшись кінця переговорів, зневажені поїхали із Острога геть. Отже, Дорошенку в цій ситуації не залишалося нічого іншого, як послати своїх представників у Константинополь і віддати себе і правобережя у протекцію отоманській порті, бо більше оборони він собі знайти не міг ніде. Султан із Дорошенком не торгувався, послав свого посла, який потвердив Дорошенка на гетьманстві, і вручив йому клейноди. Так закінчилося Дорошенкове неутральство. Але цей акт ні йому, ні правобережній Україні полегший і вирішення проблем не приніс, більше того, вкинув Україну ще більший вогонь із попереднього полум'я. Не виграли нічого із свого політичного фіглярства і поляки, бо, хоч і декларували замирення і з'єднання так дуже роз'єднаних сердець. Своїми діями фактично лише підлили олії у вогонь, який немало попалив і їх самих. Петро Дорошенко відчайно вхопився за ретівну соломину, якою була спілка з Турецькою портою, але занадто пізно виявив, що то не соломина, а жар. Жар – який нещадно спопилив його землю замість того, щоб принести їй сподівану волю і державний спокій. Нічого не виграв у цій акції і розкольник Ханенко, бо й він немало спричинився до розпалювання пожежі, яка невдовзі запалала на правобережжі, перетворивши його в пустку, а потім перейшов на лівобережжя і здався тамтешньому гетьману Самойловичу. Не виграла нічого від цього і отаманська порта, бо й вона, як і Польща та Росія, входили в союз із Україною не для того, щоб їй по-доброму допомогти, а щоб її пожерти. Отож і впала Україна у тому змаганні, розтерзана, і потоптана сусідами хижаками. Але найбільша трагедія була в тому, що пожежа була запалена, як писав тодішній український поет Олександр Бачинський Яскольд, жаром від власної печі. Процитуємо ці слова, їх написано в 1677 чи 1670. Сімдесят восьмому році. Суне сила велика, Іде в Україну, Плаче вже тридцять років Вона на руїну. Ворогами обдерта, З плодів усіх гарних, І своїми побита З амбіцій примарних. Переділена, Повна вона ворожнечі, Загорілася з жару від власної печі. Що їм доля ці літа Принесла щербата? Батька-син убиває. Іде брат на брата. Марсове поле, книга друга, сторінка 51. Але оглянемо коротко, що мала дати Україні Острозька комісія. 22 грудня. 1670 року вона була опробована королем і потверджена сеймою Конституцією, видрукована і розіслана по правобережжі. весь акти, относящіся к історії Южної і Західної Росії, том 9, страниці 348-357. Надавалася свобода грецькій вірі, Забезпечувалися козацькі вольності, право на добра хутори козацькі маєтки. Козаки одержували свій становий суд. Вдови козаків користувалися козацькими вольностями. Вибір гетьмана потверджувався королем, але вибирався він і скидався військом. Козаки відрікалися всіляких сторонніх протекцій. Посольств приймати і відправляти не мали права, козацьке військо підлягало коронним гетьманам, на козацьких добрах жовніри не мали стояти постоями, шляхта і римокатолицьке духовенство поверталися до своїх маєтків. Щодо унії, заявлено, що це питання не належить до світської влади. Хай це вирішує духовенство. Маємо тут явне лукавство. Київська колегія здобувала права академії. Це, здається, єдине досягнення козаків, умовлене і узаконене в Острозькій комісії. Минулі в лапках провини козаків піддаються забуттю право митрополита і православних єпископів засідати в санаті заперечувалося, бо не можна згодитися подавати жодного приводу на відділення України від корони польської і дозволяти це. Позиція, скажімо, досить відверта. Відділення воєводств і цілих провінцій до Запорозького війська неможливе і непотрібне, бо в той спосіб князівство чи руська держава, пишеться в документі, яку дехто має на думці, йдеться, звісно, про Дорошенка, і до цієї цілі пристосовує всі свої ради і дії, була б установлена. Залога з Білої церкви не виводиться, як така, що дуже потрібна. Гетьману віддавався Трахтемирів і тамтешній монастир Софія та Печерський монастир. Інші церкви в Києві мають залишатися при давніх правах. Так нещасливо завершився ще один етап боротьби за українську державу в 17 столітті. Історичний урок цієї боротьби такий. У свідомості частини тогочасного українського суспільства були чітко означені державницькі, навіть самостійницькі тенденції, які в тому часі означалися терміном нейтральство Репрезентантом цих подій був Петро Дорошенко. Як законний спадкоємець булави Богдана Хмельницького, він продовжував політику великого гетьмана, яку той вів до нещасливого, 1654 року, тобто був фактично незалежний у своїй політиці та діях, а з союзників опирався тільки на мілітарну, хай і ненадійну, поміч кримського хана. Опинившись у вогненому кільці і після відступництва хана, Богдан Хмельницький скерував свої дії на пошуки нових союзників, вибираючи їх між Отаманською портою та Росією. Вибрав таки Росію і фатально помилився. Перед смертю Богдана Хмельницького помічаємо злам. Він іде на союз із Семигородщиною та Швецією проти Польщі, а фактично і проти Росії, яка була на той час союзницею Польщі. Хоч з Росією остаточно не порвав. Петро Дорошенко, не втримавшись у своєму неутральстві, як і Богдан Хмельницький, спробував випробувати той варіант, який не використав Богдан Хмельницький, тобто вступив у спілку з Туреччиною. І знову-таки гірко помилився. Але перш ніж стати на цей фатальний шлях, Петро Дорошенко випробував інший варіант, тобто спробував так само, як Іван Виговський, домовитися з Росією